Neste sábado, a partir das 15 horas, grande carreata Bolsonaro 22, junto com sua família, sai das 15 horas da Praça do Vaqueiro no Aeroporto Velho. Você não pode perder. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. É neste sábado, a partir das 15 horas, Grande Carreata Bolsonaro, Bolsonaro 22. 22. Junte sua família, saí das 15 horas da Praça do Vaqueiro, no Aeroporto Velho. Você não pode beber. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. É neste sábado, a partir das 15 horas, Grande Carreata Bolsonaro, Bolsonaro 22. 22. Junte sua família, saí das 15 horas da Praça do Vaqueiro, no Aeroporto Velho. você não pode beber. Bebe. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. É neste sábado, a partir das 15 horas, Grande Carreata Bolsonaro 22. Junte sua família, saí das 15 horas, da Praça do Vaqueiro, no Aeroporto Velho. Você não pode perder! Perder! Bebe.